תהילים, ספר שני, מזמור מ"ב. למנצח, משכיל לבני קורח. כאיל תארוג על אפיקי מים, כן נפשי תארוג אליך, אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוהים. הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אלי כל היום, איה אלוהיך. אלה אזכרה, ואשפכה עלי נפשי, כי אעבור בסך, אדדם עד בית אלוהים. בקול רינה ותודה המון חוגג. מה תשתוככי נפשי, ותהמי עלי? הוכי לי לאלוהים, כי עוד עודנו, ישועות פניו. אלוהי, עלי נפשי תשתוכך, על כן אזכורך מארץ ירדן, וחרמונים מהר מצער. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עלי עברו. יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. אומרה לאל סלעי, למה שכחתני? למה קודר אלך בלחץ אויב? ברצח בעצמותי חרפוני צוררי, באומרם אלי כל היום, איה אלוהיך. מה תשתוככי נפשי, ומה תהמי עלי? הוכילי לאלוהים כי עוד עודנו, ישועות פני ואלוהי.